Чмир опам'ятався і ніякого замовк. Гайдоченко знову засвітив світло і тепер уже спокійніше, ніж до піру, заговорив до товариша. По-перше, не гарячись і не кричи, Андрію, нас можуть підслухати ті, хто не мусить знати про наші наміри. А по-друге, мені здається, що в комуні є агент. Чий – я не знаю, але агент ворожий, що стежить за нами. Май також на увазі, що в льоху під флігелем під виглядом Гасу я переховую подів в два термініду. Це неймовірної вибухової сили рідина. Чмир, нахилившись до Артема, уважно слухав. Я переконаний, що причина крадіжки моїх паперів саме і є термінід. Але про термінід знало тільки четверо. Я, Віра Павлівна, Марта і… мій брат Петро. І більше ніхто не знав? Ніхто. Я за це можу ручатися. От тільки за брата поручитися не можу. Чому? Ми з ним розійшлися у поглядах, і він тепер... Отаманує. Чмир аж підскочив. Він наречений Марти? У відповідь Артем кивнув головою. А де він тепер? Не знаю. Рік тому червоні розбили його ватагу, і він сам ледве втік. А скажи, це не тоді Марто намірялося розстріляти? А ти звідкиля це знаєш? Замість відповіді спитав Артем Знаю Довідався А знаєш, за що її тоді заарештували? Ні У неї зупинився Петро Власне, зайшов до неї в школу Коли був у селі зі своєю ватагою Значить, Віра Павлівна потаїла від нього подробиці Різнула неприємна думка Андрія І він спитав А Віра Павлівна про це знає? Думаю, що не знає Марта нікому не говорила, в чому саме її тоді обвинувачували. Я довідався стороною. Я навіть не знав, що то мій брат робив тоді наскок. Пізніше довідався. А на чому ти з братом розійшовся? Він домагався використати мій винахід у справі мені ворожій. Я ж рішуче повстав проти цього. Шмир слухав, і в голові йому потроху прояснилося. Він уже ловив ниточку, що допоможе йому розплутати справу. Щоб зібратися з думками, він ухвалив залишити Артема і йти до себе. «Ти, Артема, будеш робити все, що я не скажу? Але я бачу, що будеш. Тільки сам нічого не роби і поводься з усіма так, як і раніше. Добре, а що ж ти мені скажеш робити? Поки небагато. Помацай цього монаха щоноч видовбає. Чим він дихає? Він, на мою думку, підозрілий. Тобі це зручніше зробити». «Гаразд», – сказав, подумавши Гайдученко. «Тільки мені здається, що він ніякого стосунку до цієї справи немає. Це якийсь анархіст, що откидає життя і мимрить свою химерну філософію про стихії і самотність. Загалом він якийсь прицюцькуватий. І ото його бажання вступити до комуни є наслідок тієї прицюцькуватості. Однаково ти з ним поговори, я з ним говорити не можу. Ти краще це зробиш». Спробуй його наштовхнути на відвертість і таке інше. Розмова обернулася на ділову, і Чмир виходив із Мезоніна спокійний і урівноважений, як завжди перед відповідальною роботою і в небезпеці. Беручись за відповідальну і небезпечну справу, він ставав холодно розміркований та витриманий. Так само й тепер він, не гаючи ні хвилини, складав собі план дії, щоб завтра взятися його переводити в життя. Перше, що треба зробити – це пильно стежити за всіма в комуні і вивідати, куди подався дід Данило. Чмир вийшов на подвір'я і пройшовся під дощем, щоб остудити гарячу голову. У комунарів уже не світилося, вони лягали спати рано, а у карлюжиному вікні блимало світло і чувся стук молотка. Чмир пішов до себе в кімнату і довго порався коло шухляди столу, запаливши каганця і завісивши вікно ковдрою. Він чистив і набивав свого маузера. Упоравшись, Андрій поклав Маузера у кобуру, причепив на пояс під френч і, не роздягаючись, ліг спати. Розділ 21. Карлюга неспокійний. Карлюга вийшов уранці на подвір'я і подався до лісу. Сьогодні стояла тиха вогка година, коли в лісі чути навіть «власне серце», а крапля, що впала з дерева, лунко дзвонить у тиші, як порцеляновий дзвінок. Томай шов дорогою і дивився на сосни, небо, вдихав холодну свіжість вогкого чатовиння і палицею задумливо ворушив мертве листя. Він з якогось часу перестав зустрічатися з комонарами і виходив з кімнати не інакше, як визирнувши з вікна, чи немає кого на подвір'ї. Йому набридли люди, і потяг до самотності з новою силою почав поставати в нього. Пригода з Мартою сполохала його. Думки, що виникли в нього на ранок, були метушливо панічні, як зайці, загнані собаками в безвихідь, він не міг собі відповісти на одне, з якої речі він заходився рятувати дівчину і чому почав версти їй про своє кохання до неї, коли насправді те кохання є дивовижна брехня та наклеп на себе. Подумати тільки, він переконаний анархіст, і закохався. От він бере всі свої почуття жужмом у лабети розуму і починає аналізувати. Старанно перебирає найтонші ниточки свого арсеналу почувань, перетрушує кожен натяк на почуття і не знаходить нічого, щоб хоч віддаля скидалась на кохання. Ха! Він просто дурника корчить, та й на тому. Смішно навіть говорити, що Тома може захопитись якимось тим убогим дівчам, пришелепувати її стеричкою, що закохана в свого бандита і не знає, що їй робити. Але той бандит, мабуть, розлюбив її. Все може бути, все може статись, але при чому тут він, Тома Карлюга, пустельник і філософ, що задля своєї філософії кинув життя, щоб не повертатися до нього, не повертатися до того огидного велетня спрута, що простягає свої мацки сюди і хоче захопити його в свої лабети та закрутити у вирі своїх стихій. Карлюга йдучи ворушить мокре-мертве листя, і в шелесті його йому вчувається нічний голос самогубці. Він дивиться на зелене чатовиння, і йому ввижається волохатий бог борів, а небо по весняному прозоре, як очі перше закоханої жінки. Безперечно, вона йому ні на крихту не цікава, а коли цікава, то тільки як патологічний тип для лікаря. Заплуталося дурне теля в хащах забобонів і не знає, як вийти з них. Воно не догадається просто відкинути всі ті забобони і вийти на чисте і побачити чисте небо і дихнути вільними грудьми повітря, що не отруєне людським оточенням. Карлюга не зчувся, як під ногами його замість мокрого листя заскрипів рудий пісок, і він вийшов на широку галявину, вкриту зеленавими від дощу дюнами. Дюни розбігалися ген-ген у долину і зливалися там у рівнину, яке набурхливе життя а бурхливість та тільки зблизу помітна, які не різні люди, а різниця між ними є тільки, коли вічнавіч розглядаєш їх. У далині моря усі прапори однакові й усі різниці стираються. Пригадав карлюга, ідучи пісками і свою крадіжку. Навіщо він, власне, викрав ті дурні папери? Навіщо вони йому потрібні? І він з вирішує, що папери йому не потрібні, що викрав їх так собі, з нічев'я поцікавившись чужими ділами. Ну і що ж? Відповіді Тома не знаходить. Він бездумно йде дюнами і слухає, як вони хрумкають під ногами, нема у коні, що жують овес. Тома пройшов піщану просторінь і знову увійшов у ліс. І тільки тепер викристалізувалося у нього завдання його сьогоднішньої подорожі. Він не просто вийшов погуляти. Він пошукає місця, де б заховати свою самотність. З кущів вибіг заяць і зупинився на стежці. Дурний заяць він, певно, зроду не бачив людей, бо не тікає від карлюги навіть тоді, коли він підходить ближче. Заєць, певно, народився навесні цього року і ще не здибувався з двоногим ворогом а то він не сидів би так спокійно. Карлюга кашляє, і звук кашлю видається зайцеві таким дивовижним, що він стрибає, як підстрелений, і зникає в кущах. То місто є радісно. Він іде тепер молодечою ходою і видається йому, що світ створено спеціально для його потреб. Верстви минають одна по одній, а тома йде все далі в ліс, аж поки не зупиняється на глухій лісовій дорозі, що в'ється у кущах і зникає десь за зеленими пагорками. Ця дорога, певно, насолоне звідси не більше як п'ять верстов до мілководдя. Та шлях був куди коротший, ніж гадав карлюга. Не минуло й півгодини як він вийшов на галявину і побачив лісову сторожівню, а коло неї – напіврозвалений сарай. Огорожі навколо не було, сарай от вітру міг завалитись, але сторожівня хоч і без вікон, і без дверей, зате міцна, і дерев'яний дах не зіпсований. Усередині було сухо, і Томас з приємністю сів на віконну лудку і озирнувся навколо. Піч розвалена, та її легко поладнати. Він це зробить в одну мить. Назад повертався Карлюга з легким серцем. Більше він не буде вагатись. Двічі чи тричі йому доведеться ходити, щоб перенести свої обогі лахи, але він не боїться цього. В умі він починає перебирати, скільки речей йому доведеться переносити, і доходить висновку, що задвічі він зможе перенести все. А Марта? Промайнула в нього підступна думка, і Карлюга миттю відповів. А при чому тут Марта? Хіба він обіцяв її няньчити, чи що? Він ухвалив нікому не говорити про свій перехід на нове місце. Так буде краще, і він, поки вистачить харчів, може жити в абсолютній самотності, а харчів у нього вистачить надовго. Він вираховує, скільки він може прожити на свої запаси, і з радістю констатує, що запасів вистачить на всю зиму. Цілу зиму він може не бачити людей. Яка втіха! От уже показались паркани Липівської комуни, і Карлюга хоче пройти до своєї кімнати непомічений. Він озирає подвір'я, оскільки його можна було озирнути зовні, і нікого не бачить. Він сміливо ступає у ворота і натрапляє на Артема. Артем стоїть коло колодязя і витягає відро води. Забачивши Карлюгу, він привітно усміхається і киває йому головою. «Добрий день», – каже Гайдученко, і Тома ніяково відповідає на привітання. Він хоче, щоб Артем більше нічого не говорив, і він зміг би, не затримуючись, пройти до свого житла. Та Гайдученко кидає відро і простує до нього. «Як тулялося?» – питає Артем і тисне руку Карлюзі. «Година чудесна!» «У лісі хороше», – нехотя відказує Карлюга, щоб щось сказати, і виявляє намір іти геть. «Ви дозволите до вас зазирнути?» – питає Гайдученко, помітивши бажання карлюги йти. «Прошу, прошу! Тільки не сьогодні!» – додає він і відходить у бік флігеля. «Чого він такий стурбований?» – думає Артем і стоїть замислено коло колодязя. Потім він бере відро і несе до хати. У сінцях зустрічає чмиря, що затурбовано нахилився і шепоче на вухо. Діда Данила немає й досі. Він забрав своє манаття і нібито нікому нічого не сказав. Та я бачу, що комунари наші щось знають та криються. Гм-гм, могича Артем, і коли почулося за дворима шарудіння, заносить воду в Вірі Павлівні. Упоравшись з водою, Артем іде до Мезоніна і сідає за стіл із своїми перекресленими паперами. Рука його нерухомо лежить на столі, а думками він витає десь далеко від цієї вбогої кімнати і почерканих паперів. «Карлюга чогось неспокійний. Він щось задумав. Треба попередити чмиря. Хай простежить, а назавтра неодмінно зайду до нього». З надвору чуть, як комунари поять скотину, і їхні голоси осінніми мухами б'ються в закурені шибки мезоніна. І ржуть коні, що застоялись у стані, і дзвенять себерки. Ці згуки не викликають більше в Гайдученка почуття господарського хвилювання й уважливості. Вони проходять повз його увагу. Як і шкриботіння миші під підлогою, або виття осіннього вітру у димарі. «Але коли зайшов сюди чмир?» – проноситься здивована думка в голові Артема. Він дивиться на чмиря, що стоїть коло нього, і щось говорить. Артем насило ловить слова і перепитує. «Що ти сказав?» «Та проснись же ти нарешті! Говорю, говорю, а він хоч би що, як кам'яний!» Чмир нахиляється до вуха Артема і говорить – Гаряче дихаючи йому в шию. Марта спитала про діда Данила. «Ну то й що?» «Нічого більше. Вона питає мене, а де подівся дід Данило?» «А я відповів, що не знаю». «Чого вона цікавиться тим дідом?» Артем знизує плечима і нічого не каже. «Що дивного в тому, що Марта зацікавилася дідом?» Чмир, звичайно, нічого дивного в тому не вбачає, але у зв'язку з їхньою справою це може щось та означати. «Як ти думаєш?» – питає він Артема і стежить за виразом його очей і обличчя. «Ти якісь дурниці верзеш», – сердито бурчить Гайдученко й отсувається від товариша. «Хіба можна підозрівати, в чому Марту?» «Ой, який чудний цей Артем!» «Він, Чмир, зовсім і не думає підозрювати в чомусь ганебному Марту». Але тут може бути та ниточка, по якій можна розмотати весь клубок. А Марта поцікавилася дідом і ходила до карлюги. Чого вона цікавилася дідом і ходила до карлюги? Чи не знає цього Артем? Артем розводить руки. Він нічого не розуміє і взагалі вважає, що Чмир захворів на шпіономанію. Ну, ще карлюга людина нікому не відома, але Марта та за Марту він може голову закласти. Гайдученко говорить палко, і чмир ніяковіє, але то на одну лише мить. Він оволодіває собою, і коли Артем виговорився, починає говорити чмир. Він говорить без запалу, але, вимовляючи слова, холодним тоном. Увесь час він пильно стежить за Артемом, і тому врешті робиться не по собі. Він ніби піймався на нехорошому вчинку, і старший суворо вичитоє йому. Чмир нікого не хоче підозрівати. Він тільки шукає ниточки, щоб розплутати клубок. На його думку, Марта поводиться якось чудно, не менш чудно поводиться карлюга. Та й дід Данило зник невідомо чого. Не міг же дід кинути теплий куток на зиму? Так собі взяти й кинути? Та й які такі діла можуть бути у Марти до карлюги? А хіба Артем не казав, що наречений Марти зазіхав на його винахід? На той, як його? Темніт чи динаміт? А хіба вони знають, хто такий той дід Данило? А може він шпигун? Гайдоченко відчуває, що він кругом винен, і нотація Чмирева має всі підстави. Справді, він багато над чим не подумав. Але Марта? Ні, вона, звісно, не при чим тут. От хіба Карлюга? Але які можуть бути зв'язки між ним і Мартою? Дівчина просто, певно, ходила до мудрого пустельника, за порадою. Ймовірно, що це так і було. Чмир бере слово з Артема, що він неодмінно позундує завтра карлюгу і усе докладно розповість йому. Він тепер увесь час слідкуватиме і за ложкарем, і за Мартою, і за усіма в комуні. Андрій поліз до кишені за хусткою, і Артем побачив під Френчем у нього Маузер. Неприємне почуття ворохнулося в серці, але він нічого не сказав товаришеві. «Чи він думає забивати кого, чи що?» – думав Артем – коли Чмир стукав важкими чобітьми по сходах, ідучи вниз. Якась байдужість і отома налягли на Артема, і він ледве переміг її, щоб дійти до ліжка. Він без ліг, і як тільки заплющив очі, перед очима йому застрибали числа й формули, переплітаючись у божевільному танку. Розділ 22. Розпанахані дні. Остання розмова з Чмирем справила надзвичайне враження на Віру Павлівну. Вона днів чотири ходила, не насмілюючись глянути в вічі Марті. Їй усе здавалося, що Марта зрозуміє змову проти неї. І чого доброго, втече або вдіє щось гірше за втечу. Але ні, Марта тут не при чому. Чмир безперечно помиляється. Що ймовірно, так це те, що Марта є сліпа зброя в чиїхось руках. Але тоді виходить, чмир не помиляється? Віра Павлівна дуже шкодувала, що не можна вирядити Марту до якоїсь лікарні чи показати її доброму лікареві. Безперечно, її треба лікувати. І що скорше, то краще. Вона вдалася в чорну меланхолію і останнім часом зовсім не говорить ні з ким. Кілька разів до Віри Павлівни підступав Чмир, нагадуючи їй, що треба вивідати про Марту. Але що можна зробити, коли Марта уперто мовчить? Ну от... Немов німа або пришелепувата, що не оторопає звичайних людських слів. Та те, чого не могла домогтися Віра Павлівна, сталося само собою ввечері. Коли ще каганця не запалювала, і вона сиділа коло темного вікна і думала свої думки, до неї нечутно підійшла Марта і поклала руку на плече. Це було так несподівано, що Віра Павлівна аж з місця схопилася. «Чого ти злякалась?» – спитала Марта і сіла поруч на стільці. «Та я замислилась», «А ти так нечутно підійшла?» Настала мовчанка. «Віро, я хочу з тобою поговорити». «Мені, Віро, тяжко». Віра Павлівна м'яко узяла за руку Марту і в темряві намагалася поглянути в вічі. Але очей не видно було. І Віра Павлівна відчувала тільки нервове тремтіння руки дівчини. «Марто, ти стала скритна й мовчазна. Хіба я тобі не, друг, що ти від мене криєшся?» «Я більше не можу! Я знесилилася в край!» Марта нахилила голову на коліна Віри Павлівни і заплакала. Вона плакала тихо, як до краю знесилена людина, що в неї вже на ридання не вистачає сил. Віра Павлівна гладила дівчину по голові, і їй невимовна жаль стала цієї самотньої дівчини, що до неї нікому немає діла. Їй пригадалися підозріння чмиря, і обурення проти тих підозрінь заполонили її. Хіба може ця знесилена дівчина зважитись на якийсь сумнівний вчинок?